Erraza iruditzen zait. Hona hemen zarbaiten zaitasuna baloratzeko hainbat forma eta espresio. Ordenatuko alditutzu errazenetik zailenera. Hau da, gauza bat oso erraza dela adirazteko espresiotik hazi eta oso zaila dela adirazteko espresioarekin amaitu. Entzun espresioak. Bat. Ez dago, gauza erraza gorik, hau hauegitea baino. Bi. Ezin jeskoa iruditzen zait. Iru. Ez dut oso arrasa denik. Lau. Zaila iruditzen zait. Bost. arrasa dela uste dut. Sei. Ez zait zaila iruditzen. Zazpi. Nire uste ez oso zaila da. Zortzi. Ez da enzaila. Erantzuna. Zalena. Ez ineskoa iruditzen zait. Nire uste ez oso zaila da. Zaila iruditzen zait. Ez dut oso arrasa denik. Ez da enzaila. Ez ikitzalea erudit. Erra erraza dela uste dut. Ez dago gauza errazagorik hau egite baino. Errazena,